Осваль здивувався такій звісі і, поклавши до свого солдатського Сидора шматок м'яса і окраєць хлібини, перепитав. І мене Позалужний здригнувся і до мене. А моя думка? Думка старшого лейтенанта регулярної Червоної армії, ні чорно, ні роду бороду не цікавить. Не час ображатись, старшой», – сказав я, якщо є у тебе якась толкова думка, то йди і скажи кудрявому. Та. махнув рукою старшой. Просто з язика зірвалося. Освальд і я пішли до гурту десантників, що вже оточили великий, неначе стіл пеньок, на якому Балтієць розгорнув планшет з картою-кілометрівкою. Як вийти з заблокованого лісу? Як витримати бій з такими силами, коли прорватися не пощастить? І північне, і південне шосе не можна перетнути, не натрапивши на засаду кулеметників. До того ж, на півдні масиву розташувались німці, що відпочивають після фронтових боїв, на заході одна з найпожвавленіших доріг – Кулдега, Скрунда і ріка Вента. Там у селищах і на хуторах – німецькі солдати. На сході – грейдерна дорога, селище Кабеле і хутори, на яких гніздяться Айсарги і Уласоці. Більше мовчали, хоча свої думки уже висловили Латиш, короб. Юхан. Звичайно, можна відшукати зручний для оборони пагорб і вистояти на нім до смерку. Але скільки тоді нас залишиться живих і скільки поранених? Балтійці кудряви не наче змовились, геть відкинули думку про оборонну позицію на пагорбі. Майор Цибуля Гомолу ткнули пальцями на карті де було позначене болото. «Зараз мороз, сім чи десять градусів, Хіба можна витримати кілька годин в болоті, проламавши криву? Хто з нас потім буде виганяти простуду?» – втрутився Тарас, докірливо зиркнувши на мене. «У болоті нам жаба дасть! Хе -хе, як це б сказати?» відкидав на великій долоні уявні креймахи, завжди зосереджений і малого вірки латиш. «Цить кидасть», – докинув Цибуля. «Прорватись на північ, значить поставити під загрозу існування наших груп», – нагадав балтівець. «А що скаже Галка?» «Пам'ятаєте перше квітня?» – звернувся я до учасників другого десанту. Як не пам'ятати, відповів Юхан. Приземлились ми на лісорозробки, а я завис на височенні сосні. Усюди сліди від саней, автомашин, від сотенніг. І вже вранці мій парашут буде трофеєм у німців. Щойно приземлившись, ми повністю одразу ж були б розконспіровані, сказав Корп. «Навіть якби у нас була сокира, ми б не зрубали тої товстенної сосни». «Так», – вів далі короб. «Іти по Снігові звідси – значить навести наслід несливців. А куди йти? На уже знають про нас». «І що ж ви вирішили?» – спитали балтійці. «Ми поставили себе на місце ворога», – сказав Кудрявий. Найвірогідніше, німці подумають, що десантники підуть звідси подалі. От ми вирішили не кидати лісорозробку. Тут же ми побачили повалено бореломом густу ялину з вивернутим землі величезним коренем. Та й корінь наша барикада, наш дзот, наше сховище. А щоб не лишити сліду, ми знайшли жердину, з допомогою неї перелетіли ті п'ять кроків, що відділяли стовбур ялини від лісової дороги. Прямо таке, як на стадіоні,